فان اصدق الحديث كتاب الله ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ان شر الامور محدثاتها ان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعده surrender i takon vetam Allah uta madarisham salawatat patcha mashira Allah ut mbi ta targhumin Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi familien shokët e tij dhe ato të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. I dërgumi Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në një numër të madh të haditheve të veta kur ju drejtohet besimtarëve edhe njerëzve në përgjithësi, ju ka fol sallallahu alaihi wasallam për se ndë të cilat konsiderohen se si janë të mbrancme të njeriu. Për se ndë të cilat nuk shihen për jashtë. Namazin u ka treguar në hutbe Zëqatër në ka të regu në praks Sërë Allahu A.R.I. Por se një numër të matë të fjalëve dhe, dhe, dhe të të këshilove që i ka po Sërë Allahu A.R.I. Ka fol për ata se sa ka mundësi njëri ju më prish dhe sa ka mundësi njëri ju mundreq Njëri është kryes e qëditshme Njëri ju është një kryes e qëditshme Ka mundësi mundreq edhe mu përmisue dherinat dheregje që Edhe me laçët e përmendin te Allahu subhanahu wa taala atyr. Lusi Allahu jelle walahi Allahu na pa prëtur. Edhe me laçët e përmendin atyr te Allahu jelle wala. Mirë jo atë ka mundsi, me undreç, edhe me permisiu, se sa ka thon Sallallahu alaihi wasallam për disa njerëzve të cilët duhen për Allahun subhanahu wa taala, taqbtuhum al-anbiya, për pozicion që kanë në ditën e Kiametit, edhe pejgambert e Allahut, edhe të dërguar të Allahut do të kenë lakmi për ato njerëz subhanallah. A ti ka mundsië i mundurreq. A ti ka mundsië me drejt shpirtin e vet, mendjen e vet, zemrën, mirësin e vet. I dashur të njerëzit, më ja dash të mirë njerëzve, ka mundsi njëri u mu, më permisioni një shkallë shumë lart. Prandaj zgjedhoni prej neve. Para se të fillon me i xhiku njerëzit e tjerë, para se të fillon me mendu për të tjerë. Para se të fillon fillon me të mendon për shumë presendeve tjera të jetës dhe për profesionin e vet, për bukun e vet, për hajën e vet, për familjen e vet edhe kështu me radh. Njeri duhet të mendon për atë që ka thënë Allahu xhelelahu ala ku infusakum ku infusakum wa ahlikum nara. Ju patoni veten dhe familjet e juve nga zjarr i xhehenemit. Njeri duhet të mendon për atë se a thua vall çfarë shpirti kam un? A thua vall çfarë njeriam un? A thua vall nëse Allahu ma ke zgjon sundimin e kësaj bote çfarë njerish apo? Dhe a thu volë, ndo shtë e isha bon njëri keq Ka cila onë kësha shkue Nga se njëri ju në vartë prej asoj se sa Ka pasuri, sa ka pushtet Sa ka sundim Sa ka sendendorën e vet Aç edhe e tregunu në mrapa atë mirësin e vet Apo Allahu në rritë dhe të keqen e vet Në anë tjetër Njëri pas ka mundësim u prishë shumë Në anë tjetër njëri pas ka mundësim u prishë shumë Sa që prishët në atë deregje në at çkall njeriu prishet çka edhe shejtani distancohet prej tij. Dhe thot in yakhafullah Rabbul alamin, on frikohet nga zoti i botëve. Joçi frikohet frikë të ibadetit, po frikë nga dënimi i Allahut, nga kaderi i Allahut subhanahu wa taala, shejtani i cili është i dishën për ato vende se ku ka mundsi Allahu xhallahu ala me të dënuar njëriun dhe me me të dënuar individin apo xhinin apo njeriu i cili ka mendjen e vet, ata rrejlargohet prej ato vendeve sikur që është larguar prej vetrit. Dhe paramenda, u dhe zërë, prej sa njerëzve të cilët përkacorë në kible, prej sa njerëzve të cilët e kanë emrat e muslimanve, distancot shetani. Ma tje e thot atë fjarën se kumë shku me imësu njerëzit dhe kumë dalë prej atjesja në nxansë. Ka do raste, shetani del nxansë prej bivet adimit. Si ku që ka shumë prej zulumqarëve të mëdhej në botë. Ku shenë, u dhe zërë, zulumqarë dhe i prishtë është a njërë i cili të ndejtë që të pinë e vetë të hangër bukër e vetë të e thidhë ajrin që Allah ja ka kryua të e shiju jetën që Allah ja ka caktua gjellë vë ala, ala, tuhamun, tuhamun riskun, ala. të e mundësu Allahu subhanahu wa ta'ala shpirtin të rejnë në trupin e ti të e adhënë Allahu gjellë vë ala riskun a i përzijit në shumë prej punve të Allahu gjellë vë ala prej musliman vëvdozër prej njerëzve të përkatsum në udhëzim dhe këto f ardhjes, jo prekzimit. Pregjendës e këqej që humrin në dherëjë muslimantë. Mbrapa të shiron njerëz të permisin. Çfarë zemre, barti barti njerëz në katrë runeve. Disa e thera pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të ketë njerëz në lekurën e deles, pa shpirtin e ujqut e kanë ata. Ka njerëz me shpirt të ujqut. Me gjuto ujqut. Me mendime të ujqve. Me mendimet e hasedit, me mendimet të shejtanit, me mendimet siç janë ato të shejtanit. Andaj la të duhet vetë disomi. Çe edhe kur i shohim njerëzit na, sot nuk ka njerëz të tash mirë. Nuk kanë gjithë njerëza të tash mirë. Ka të mirë, po ka të keq. Dhe as sesi nuk guxon me injfrikosit, çë të të mirë të më akuzoe për shkak asaj se na gabon ndonjë kush. Çë më akuzon dikujt na vëllau se vëllai vetë nuk ka bënë vedam. Jo, as sesi Nuk guzan katmën e minifrikosit, ose ko si është i mirë knaqsh. Et ka diq dikush? Do të më thënë i kujtesëm para kokës. Por tofishalçi i themë Ollazër, janë fillimisht mendojnë na për veten. Sa so, jemi njerëz të mirë. Po nuk i jë ba Allahu subhanahu wa taala se do të ndemtar tokos. Po të kushim pa ushtetna, sa njerëz i jemi këon. A do ta kishim kespërdor fuçi i na apo jo? Sa çe paska mund si njëri më upriq në dërëgjë, çe ta shejton në distancë. Njeriu, sinjeri, është i krijuar nga, nga Allahu subhanahu wa taala gabimtar. Është i krijuar me habsh, me tkarnë. E kemi një shejtan karin i cili na përcjell nëve. Por nëse njeriu çëndron në fitra, nën natën në e shmërit pastart, dhe nuk i ndajon fjalët e njerëzve, nuk ndikohet nga ambienti, nuk ndikohet prej sendeve që na servojnë, në shumicën e rasteve njeriu nuk e din se kush ia servon ato, atëherë malet e ka. Dhe i ndajojmë mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam atërat të boma njerëzve të mirë. Por nëse ndajojim të kontrpton dhe fillojmë me mendu me revanchizma çështja kthei hakun filanit çështja kthei hakin filanit nëse fillojmë me mendu me revanchizma shumë afër shejtanit ima rruga së shejtanit dhe ndajon për fjalëve më banale që mund të ekzistoe ku njerëzit përzihen në caktimin e Allahut subhanahu wa taala ku Allahu jalla wa ala dikuina për njerëzve i jep dhem e dikuina për njerëzve jep vajza e dikuina nuk jep kurrë Ka preur njerëz vetëm dëngjon për fjalëve të, çfarë thot, me paskon i mirë filani, se si kishte don Allah, se si kishte lan Allah pa fëmijë. Kështu, kësaj lloj fjalsh dëngjon. Kto janë fjalë ilustrative se sa ka mundësi më prish njeri. Dhe ndëngjon fjalë për njerëzit të cilët suprovon në fëmijët e vet. Dhe thot, me paskon i mirë Allahu se kishte provu te fëmia e vet, subhanallahu. Kto fjalë që thuon ndjer, do s'a dei bim, i bim, i bëj peshpëmonë njëri. Përndos sa la se bëj peshpëmonit. Por merancës është ajo së çka ka mundsi ndjerëu me bëre. A thu vall me paspas kaderin ndonë vet njëri çka kish po subhanallahu. Allahu Jellala, Rabbul Alamin. Zoti i botëve. Ai është i cili ka caktuar njerëzit të varfur et të pasur, të bardh et të zi et të verdh. Ai Jellala i ka caktuar njerëzit me të ndonjë ngjyrë të ndryshme. Ai Jellu ala, ila të madhreshme, i ka caktuar njerëzit Rabb edhe Zotni. Ai Jellala i ka caktuar të çse dhe nuk është ajo e caktuar nga se dikush ka na kon i keq edhe i mirë. Saçë filloi njerëzit me e parzi uluhinë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe çështena Allahu xhelalu ala, edhe, Allahu edhe hyninë Allahut subhanahu wa taala përzihen në shumë prej sendeve, kur mendojse ti e ke filan punën tekse se me filanin siki punë mirë para ma. Edhe më. Edh kjo mërad. Edh ka godit dënimi i Zotit me këta edhe kështu mërad. Pra i uluhijeve, pra i sendeve që ata nuk i njohin dhe hyninëve që ja fillojnë mja u dhon njerëzve prej xirku të vogël, andaj Allahu xhelalu ala na ka përmendë në Kur'an Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuun. Ëshmica njerve nuk i besojnë Allahu vetëm se do të i bësh shirk. Gasa prishin njeriu vësht. Daka jo zemër, çana e barti, është çujt zemër në gjuhën arabë min kثرati taqallubi nga se ndron shpejt. A do të nuk do të më elan zemra njerëzë, nëse ka këtë ka këtë, ka revanchizmi dhe kainati dhe porinati di kuina, jam i gatshëm edhe ka kështu njerëz. Është i gatshëm edhe me papon më bati kush. Porinati di kuina. Kjo gabim vllazër. Kjo nuk është tamam. Prandaj para se me fol për do tema të tjera, ozë do të me fol për këtë temë në njerëzies. Allahu subhanahu wa taala njerin e ka krijuar në fitrë. Fitra e Allahit, i cili ftrëna njerëzve عليها. Ne tashmë ria të thënë Allah i krijoi njerëzit. Cila është ajo dhëza? Vallahi ne tashmë ria të thënë i krijoi Allahu xhela njerëzit është njerë i ka rahmet. Njerë i ka mushir. Njerë i ka lot. Allahu xhela e ka krijuar njerëz në si lot. Dhe ku njëri mërzitet për dikan ajkan Lotë dërë Mërzitet për ata Njërin e ka ba Allah u gjelara insan Nga se ka nevoj për ons Për me shëshurumë dikan Ande e ka, ja ka kriua demi s.a.s.m. nanën tonë havan Edhe kështë më rath Për ndër dhe zërë Duhë të mendojnë arathësaj Nuk është një qeshtje për të cilën duhet të mendojnë Shumë të dhejnë Finën i mesh për vejten A thunë valë këfar një A Af, thu vallë në njëhet, të në ngërë përë kënteme. Të në që të përë të teme, sa në që në aji bëjënë? Vallahi, val ka njerëzi që hinë në Gjehenem, të në në qëpi. Kurë gjëzë banaj? Ka njerëzi që hinë në Gjehenem, e meritojnë Gjehenemin, të në në qëpi. E që shu fitë ka Gjehenemi, të në në qëpi? Gjehenemi fito, të në në qëpi, me zemrën e keqë. Me zemrën e keqë që pot ta gjepë Allahu nj ajo <coughs> gruaja cilia e, e, e ka mbyll mocën ka shkon në xhehenem për çka asojse zemra e keçe ka pos. Po zemra e keçe duhet të pos me mbyllti mocën. Në kuti. O Nazer, sot njerëzit im shehlin, sot shoqërit im shehlin, miliona njerëz im shehlin, ama maket ma se ti çka, po nuk janë sot është njëri i cili përkatëson te Islami apo në Hoxhallah apo në Davet apo në Hytbe dhe në emër të Islamit dhe nëse i vjen mundësia pa atë një pushet i vogël miardh, ai shkatron njerëz. Madje u shkatron besimin e njerëzve. Madje çat Më më të cilën Allahu xhellahu ala e kanë deru për editoris, ai nuk është i gatshëm ia u dhan njerëzve, nga se ka fituar shumë rand vet. Baba e ka shkolluar rand në komunizëm, e shkolloi, ka mësuar vende komuniste arabatje. Ka heq edhe këtë më radh, ai vështiruat njerëza. O vëndëri kurma atase na vështirë kanë fituar një pasoritë vështirë kanë më dhon. Deri kurna një ditori vështirë kanë fituar, vështirë kanë më dhon. Deri kurna me at mendje të dhierave që na më shkuan atase Tash unë e këmhekullë e më kuat nusë e ka me e dënu edhe nusën Deri kur me këtë logikë si përfatsore të vogël Që e këgjiston të njërësit Andaj Allahu Gjelala për ka përmenë se në këllikar insanu daifa Njëri është i kryu mi dëpt Andaj fuqizohu me shpaldje Me dritën e shpaldjes Me dritën e selefit Me dritën e peamerit Sallallahu aleyhi wa sallem Të fitojnë ati ka praje se burni e ndësar I dërgumi Allahu të Muhamedi sallall kard për më oprmisu besimin njerëzve po por kard më permisiu për virtit të sjelljes e burrjes Allahu Zot kard më oprmisu zemrat edhe shpirtat njerëzve më treguosë këto njerëzin ardhmën nesër u mundsohet diçka me pas në xhepin e vet ndonërën e vet çka kishin bër këto njerzi çfarë kishin bër këto njerzi sa i shikon të presht këto njerëz andaj Allahu Zot çajoprisit jam si, prish njerëzve na ka si lufta të më doja me 30 milion njerëz 50 milion njerëz lufta atomike, bërthamore, hidrogjenike edhe kështu me radhë, lufta të mbroja, të njerëz, dhe ajo do të, të sjellë këto probleme. Po ndriçoj që kjo dhunjo sot që e shoh në ana, kishin pas mundësime të u njerëzish shumë më shumë. Edhe do të flesh në këtë botë, por shumë ju duket. Shumë ju duket. Prandaj kemi në dunjo njerëzit e llojit Morganit, po i audi apo normal. Dhe i ka thon testos, po për, për mua çka mbet? Në momentin kur gadosh me boke dunjan aj me Me dritë, edhe me rrimë Po për mu që kanë vetë, normal që i kanë vërave Edhe i kanë batën të tatë Ama nëse ndodhë kjo në mesin e musliman dhe që kanë batë Qëfar shpegimi ka? Gjipi mërgani ka në konë jahudit, ama në kabokta I ka hija ati Nga se Allahu Gjelalë ka të regu në Kuranë se kushën e to Kullëma au qadu li lë harbi Në arën au atëfa ahë Allah Zdoar që e ndezin zjarë me ata për një luft Allah hu e shuk Do thotë Allahu Gjel Para nimi 400 kusur vite që ka tregue për me spallës ata ndezin e ndezin zjarmin. Pastë fitojnë luftën atë. Ja. I kanë thollat e njerëzve, e shfrytzojnë tutën e njerëzve, bankat i kanë, arin ardhin e lokharut njerëzve dhe kanë luften. Por çka më von njerëzve musliman? A ka mundsi njëri me hijen e xhenet me zemër juhedije kështu? A ka mundsi njëri me hijen e shumë me zemër shejtani? A ka mundsi njëri me hijen atë ka vend në xhenetin e Allahu subhanahu wa ta'ala, një fije zili vallahi s'ka. Dush mu pastruhe Dush mu pastruhe vlezer Aji pastrim është ma mirë sot mu bëha vlezer Aji pastrim është ma mirë sot Djeni vlezer Se Allahu Gjelleware nuk ka hatër me thonë Se këto janë ato rëbritemi musliman Këto janë ato rëbritemi mbalkan që janë uzu për a 500 viteve E une kam hatër për to njerëzi se ato jahudi me njëko janë ka musliman E dhe ato jahudi janë ka me njëko prej kohëra dhe musliman Andaj Allahu Gjelleware jahudive ju ka kriju e mi njëherë një Ometi i Isa sallallahu alaihi wasallam, atë udhzum rrapa, edhe ummeti i Isa sallallahu alaihi wasallam ja ka kriju umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që mbrapa gjat konkurrencës të dalin ato njerëz të, të cilët mendojnë shejtance. Mbrapa gjat konkurrencës të shtyrjes, ku njeriu nuk ka diçka prej vetes, ku njeriu nuk ka diçka prej mirësisë, zemër mirësisë, prej permisionit, prej shpirtit të mirë, ata ardat shpirtlig, boti keq dhe e fiton xhehenemin tunet i shpërdërvet. Duke mos e bërë asnjë hap Ka njerëzi ka me hingje hënëm, kështovë dhe zërë, vetëm e vetëm se ato njerëzi kanë qenë me parën e këndërtë. Si kur që ka qenë, shapini. Me parën e këndërtë ka qenë. I ka frizi armit. Dhe Allahu Gjellewala kafë që i ka kriwa ta. Në ditë në kiametit, kure marin haki me njënitirën, banë, pluë edhe hi. Dhe njerë kure rishë, do t'ja lejti nikun të turraba. Guet që shathenu plu edhe hi. Pse Allahu Zot i njeriu shprason me të gjin plu edhe hi, nga se ndonya nuk ka çein i gatshëm se unduat shpirtin e vet, atmendin e vet, atsirin e vet se merr mësysh. Çka ka për njerëz? Allahu Zot marrim mësysh edhe vet vetëm vet e përmendje. Ka për njerëz vetëm ja përmend. Madje ka për njerëzve që kanë paguajt njerëz që marrin mësysh, del dhe shikojë karavanin filonit. Dhe shikojë. Merr jam mësysh, tak shikojë mirë. Madje mos haj bukni, ni avdit, shikojë mirë dhe rrojo atë për tokë edhe sot ka kështu edhe sot ka kështu njerëzi me zemrat prishta njerëzi me zemrat prishta me shpirtat të dinosaurusave bine më të qip me shpirtat të ujshve me shpirtat të kashve që asbisha së nja shkojnë kështu ka njerëzi anë dhe u dhe zërduhet këtë nefstonin ta shkatrojnë, ta shqypë në pak mos t'ja pojnë e qifin zdoher nga se zdoher pëse është e jona nuk du më thonë si në më hakë Zdoher pëse me ndojna nga qështo Dhe pëzdoher se Që nga atë filtrin e mendimeve tona Kalojnë edhe mendime të kalinit shetante na Dhe aina nga të smonë neve nga të dashurit të egos Të vetës shumë Që e dojna vetën e me ndojna Që e ashtë qashto, nuk ashtë qashto Për ndoj pas ka mundësi njëri me hinjë në gjehenem Prej tuit Duki i gjikua disa prej njerëzve në bot Për mes mediumeve Ka njerëzve në dunja La hawle, la humve, la kuve Atë nuk kanë asë fëqi, asë kur gjo Janë rabrit Allahu subhanahu teala E ka njerëz i prej këtu ujtë o vdazër, i, i gjikojnë o të njerëz Që që këna pasë rastin o vdazër, në rabinë saudite Në vitin dhemi e një kërë u kalë lufta këto në Macedoni E këna pasë një prasër atje, Ahmed Rashid Ajë filloj me lomotit Filloj me lomotit atje për Macedonien Për vendin donë këto Edhe nuk më në shmenetë rahat Që e musliman pë Mos se vantekan fal, ata e kanë fal, këta e kanë fal, kan do të shme fal. Flasin për atë sigurisht më kanë këto. Kështu ka mundsi njeriu me hyjën e vullazë. Kështu me këtë zemër ka mundsi. Po pra, njeriu ovllazë pas ka mundësi me me drejjtë të lartë. Pse na më spëlut Allahu xhelleu alaam? Mund po për njerëz të Allah, alam, më më mirë. Pse na më vazhduan me mbeturinat e xahilitetit madje, wallahi ovllazë. Ka raste, kur njeriu fal namaz, kur njeriu lexon, madje bota me hoxh, madje tregon ders ti dhe kish ka shëllantëje ze eind und suchman asodet ne puna e njerëzish është bën është njëri më i keq se kurrë konxhahit. Pas ka mundsi kështo. Ka mundsi edhe kështo. Nëse njëriu nuk e kontrollon vetë pa ta sejmas. Andaj shejhuul Islami Mtimi rahimeullah ka thonë. Ai njeriu i cili e don dhunjan s'ka mundsi më boj sinqert. Ai njeriu i cili e don dhunjon s'ka mundsi më boj sinqert. Dhe i sheh një numër të madh të cilësive që Allahu xhalla ala i përmend në Kur'an për njeriu Në përmendjejë është llaskoc. Njeri është, është frigacak. Njeri është jahil në superlativ. Njeri është zullumtar në superlativ, zullumtari më i madh që ekziston, cilësi që i ka njëriu. Çe na duhet të i shtridhim të cilësit të largoina prej vetës, nga se, se ka në mundsi me të njëto cilësi se vetë për një hijë në xhenem. Apo më hinë xhenem njëriu, më pak paske mundsi më hin. Ande ka ardhur na Peygamber sallallahu alaihi wasallam se xheneti dhe xhenemi janë të ofertave të sigurtojat se njëri ka. Sa ka mundësimet e afërshëm, ka mundsi aq edhe më të afër dhe jeni me. Pandaj kur ta shohim se si një djalë i ri, Allahu subhanahu ja ka mësuar atij të hyjë sbarë. Pandaj, si rezultat, i prijshë së nervëve, kemi cilësi fëmijërore që paracito. Kemi cilësi jotburnijas. Kemi cilësi të poshtra shumë. Kemi cilësi ku gëzohesh me shkeljen armikun, sikurçi ka ndodhur te na vëllazër. Hah, jeni në xhirrë elitia, alhamdulillah. Just. Për cilsevet postata e njerëzit. Hah, finali i kishrrë. Po musliman bash. Agzohet muslimonin për muslimonin të rrem. Agzohet, nuk zohet sepra muslimonin tasnjëherë. Në asnjë mënyrë, asnjëherë nuk ndodh kjo, ktose ne ndodhim te Allahu sir. Ela ka rasa Allahu. Kur Allahu jalla wala i sprovon njerëzit. Kur ndodh që një rast ti atë sikur që mendon, ai thotë, "Hah, komu thonun ne?" <laughs> komu thonun ne? Kum të regune, kum alamuru para, para vakti e kështu më rrath Edhe më këtë se kjovdozë Ka njerëzi, prej hasetit të madhë që e kanë Ndaj tjerve Prej ziris të madhë që e kanë daj tjerve A ta të, të përgatisin skenarët tila Që të përlijesh të pak 1% Apo të zerë presin 1% Dhe në fund me thonë Po artakin as e zbashkun këta na Ti pëvedi e me bëkta Dhe se Allahu Gjelluarë ka Ka në, në Si përfaqin e tokës Regu dhe loja që i paracit, Tek njerëzit kush patën Robert të vet, ndonjëherë harosh mu quva, zëj zhumit tëy. Është edhe çaboj tik, po ndonjëherë me hikmetin e Allahut është më mirë me tik se çaboj, se më traztou filani në filan lojën me tyje. Kokësellisen. Dhe njerëzit kështu o Lazar, as ban PlayStation mundohen mu u mu përzinë ka drena Allahut. Që s'kan mundsi, që s'kan mundsi, por mundohen njerëzit mu përzinë në saktimin e Allahut subhanahu te ala. Me të fort ndo loja që këtu kanë bënë kanë kanë dëshirë të madhe me të kunduar. Andër Lazar, jam para ti Në kone sotit, me karimin e kos Jam paracit të njerëzia Dhe ajo, kjo është pika që mundohën uh, Ushtar të shejtanit uh, Shqoqirit, em, em shefta Mundohën mësë shumë të jemë me, me punu me njerëzit qështë Në qështën e besimit, sa është në qështën e burrijes Në qështën e sjeljes Në qështën e ziljes Për mes filmave të vizatum të fmit Për mes dokumentarve në ndryshme Për mes filmave të ndryshme Për mes billboardeve të ndry për mes shpërndarjes me të madh të pasurisë dhe të dhëratave të ndryshme. Ata mundohen të njerëzit me mbjell si lloj konkurrence dhe revanshizmit të njerëzit, saqë so njerëzit vet ata shkatërohen, nuk kanë nevojë ata për me luftuar, nuk kanë nevojë ata për me të, të kontrolluar, vetveti u kontrolloshte. Vetveti u e hanë njëri tjetrin ti, nuk kanë nevojë ata heq kurrësh me po. Sikojë jo? ndodh te nan, edhe në skemën politike, edhe në, edhe në ekonomi, edhe me hoxhallarëve, edhe me islamit, edhe me të alebeve dhe kështu më rathë i ki këtës e nga në këtë mëniri mësojnë dhe se kjoj punë Allahu subhanahu wa taala ku Allahu gjellarë dëshironi pasur një rëzë të gjitha ato probleme që janë të nakhë janë natyre sësaj natyre sësaj bërthame e cila është të nakhë përndaj duhet të mendojmë në shëpit tona dhe të momi me Allahu subhanahu wa taala a thu valë unë e qatë zemër që e barti që Allahu ma shikoj ka muat zemër Dhe, ma ka të më teme, dhe më paracaktoi ka mua të ardhmën time dhe më tregoi kësa e kam xhenetin apo xehenemin. Athu valla ka me zemër të mirë. Ku shikoj ka Allahu xhelaluha nuk zgjij ka rezernën time mendim aqsi, ai nuk zgjij ka zili, as inoti dhe fitë ka jeriu xhenetin e Allahut. Sikur ai sahabi që ka vizituar mulla ibn Ameri e pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kur e ka paon xhamia atome nalla e ka thon, vallahi do të hin tash nga dera e xhamies një person pejgamberi ve xhenetit. Ne ka shkuar mulla ibn Ameri. Është marru sa është mysafir. Tradit kafet në shtëpinë e ati. Nuk ka pa ndonjë vepër të veçantë, vetëm se në fund e kapit ka thonë o Filan, Peygamberi sallallahu alaihi wasallam për ty tha kështu dhe kështu dhe kështu. Ji përballë paradhijes. Çfarë vepër e bën? Tha nuk kam ndonjë vepër të veçantë, vetëm se gjat natës kur shkoj në shtrat, ja bëj halal gjithë muslimanëve. Ma ka vepër për fitëngjjetin e mirë. Shko në vepër me fal namaz natë, s'ka nevojë, me dhon shumë sadaka, s'ka nevojë më u dërmuaj dhe më rracapit ke për zon. Por zemra ne ka çan dosh. Zemra ne ka top. Nuk ka asë më të keqe. Anën tjetër Allahu, ka mundsië të bëjë faraa namaz në natë, ka mundsië edhe të bëjë shumë vepra të mira, mi por zemra ne ka të keqe. Ka zemra të ojve, ka zemra të jafreve, ka sy të të rrezojnë Allahu. Ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se për amërës, lëzër, ajnit, për imsishit ka njerëz që futen në në tenxhere. Jo, po futen në tenxhere Allahu. Apo ndërteiser zot krejt apo hoca lokui hub njerit kës apo hevzi njerit i hub ket për, për një moment për një moment sikur i ditorezu ket hevzit harrot s'ka kë dihet harrot për një moment se njerzit nuk kanë kontroll mbi at qorie ne mallet që kanë janë kanë urrit të madhe kanë aps të madh kanë dëshir të fort për sende allah suva ka thonë edh i provon allah xhelal e ka vendos ato murrnat e kaderit allah xhelala la ato dëshir miksi ato murrat kaderita kam thonë si Os komonsejos. Sa Allahu është ai i cili jetë. Andar pe ameli sallallahu alaihi ve sellem na katagoni ilaçin. Nëse dëshironi me ndreshu kaderin e vllazë doaja bash, lutja është, lutë Allahu xhelala. Ka edhe për ty edhe për ata. A munduhet para mendu di kush veten dhe... në xhenet me thonë s'ka vend pakët, do moshti pa tjetër me xhenet, po ka vend përqejt xhenet. Allahu xhelala vendi edhe për çdo shka mushrik i cili si ka vdekë në ndonjë. Ja ka kriju hazër xhenetin e tash, pse nuk kanë. Ka përkëret të vllazët. Edhe për udhëzimin e Allahut, edhe për xhaminë e Allahut, edhe për Kur'anin, edhe për kuptimin e fesë, edhe për të mirat të dunjos, kosa duhet Allahut. Andaj këjo dunya dhe këto luftra dhe këto probleme të mbarë të dunja, këto dhe këto masatra Allahut do të përfundojnë me daljen e arit dhe argjentin për pejtokës. Edhe njerëzit mos kanë më përdor, kam thon kurjos kanë abe. Kurjos kanë akë jo. Do të vjen ajo ditë Allahut në kurën e Isas Allahu alaihi wasallam, do të dal jashtë krejt pasuria e njerëzve. E çarrnë re kota. Sot në dunja për në fikim fotje, zhytje, marënianin fotë teatrit, kalla teatrit, ban probleme të ndryshme ndonjë. Ne umat islam ka qalet, një davat krijet ekse më radh. Dhe janë shpërndarë njerëz të çelësit të fëmijëve. Këndlë tritur 45 vjet, 50 vjet njerëz mirë po. Fjalë kodra të shkatron. Fjalë thasallahu alaihi wasallam një fjalë të vogël që e tha Aisha radhiyallahu anha, e vogël filozofin ka thonë Sallallahu alaihi wasallam me maqasial meçit në detë e trubullon detin e kët. Me vogël, po çka thua valla turma e meçit, atë janë se filanit Allah i sikadon fëmise, a është i keq? Meçiti detet çka bën? Meçi në ndonjë shka bën? Apo filani ne ka sprovu Allahu i جللله me fëmise në vetë, kur kur s'mundë, kur s'mundë, sa është njëri i keq. Ankë derëjë do të prihniri, ankë derëjë që do të më ocenet na, atë çka shumë e dojna vetën na. A çka ti shoh me adhurin e vetën, ande vëllezër, Allahu xhelalu ka treguar në Kur'an edhe tagutin mëkmas, ai është efshi. A fara'ayta man ittakhadha ilaahu hawa? A nuk e shetë jo Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem njerëjun i cili e ka marrë për efshin e vet për Zot? Wallahi ka njerëz. Më nxjesh njerëz si çohen, sikur budon që adhurojn budistat, ashtu adhurojn efshin e vet. Inon atë, i bën temana. Inon atë, i bën sejdë tek jam. Efshi të, të, të vet. Tekan mos vetë, shkriera ta çdo këtë ata sa e keq është. Madje me ka njerëz, më bë hom ja prish një herë të nitë. Vetëm një herë më aprishti, jo më shumë. Vetëm një herë, më thon saç ashtu. Ka olë dunjaja ti. Ka olë dunjaja, ka olë ka olë lufta, nuk ka ashtu. Ah po, s'um do filani mua. Dhe fjali që thot, filanin e ka afrua, mua s'um ki afrua, subhanallahu. Kto nuk janë fjalë besimtarve. Kto nuk janë fjalë të burrave. Andaluslar, Peygamberi sallallahu alaihi ve sellem, ezgjedh pejgamberi i fundit me te art tek njerësia, po yrastisht ezgjedh me art në gjuhën arabe Kur'anit tek arabët. Yrastisht. Nga sa ata kanë pas inati rrenën, sikur në kohën e sodit naçi kena homoseksualti loti, ata rrenën kanë pas inati kështu. Ata si kanë dash të ose ende, ata shmifën se kanë dash, nuk kanë dash me shmif për njerzi. Ek kanë urrë shmifjen, ek kanë urrë të rrenën në kornë e sodit Allahu za vetëm vetëm pak më aprizh di kujna rrenat edhe shpiftjet vrdall shkojnë. Wa kad khaba min iftara. Ai yriti li shpift në kornë e sodit. Allahu xhelalu ala katagon Kur'an se do të jetë i mjeru më person. Përfundimi i tij i thej shumë i keq. Pse avdo tat me fitu xhehenemin tonë shfën tonë. Pse avdo duke nit rahat, duke qenë tamam në shfën tonë, i ra atu me fituti xhehenemin. Nga se ti nuk e ndogjon? Allahu xhelalu ala Njeriu në shumicën e rasteve nuk e ndajon Allahu unjëlla asme laçën, por e ndajon shejtanin i cilësh nëse vranë vetë. Dhe ai në vazdimsi i flet dhe ja mbush dhe ja tregon fotografit kurm shikoj, a më ka fikur shtrëm. Sa sa njeriu ndonjëherë zakon rrugës ai ka drejtë te veta. E në Vincentino koha sot njerëz kur i kanë drejtë te veta, selam. M'ka fikur shtrëm, m'ka fikur shtrëm tek shumë rraf. Tant ult fjaltë ult avlazar, m'ka fikur shtrëm. Fjalt ult tani avlazar. Andaj do të më permision avlazar, do të më ndrokta se ndë nga se jena umeti Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem apo dhe kur vinan këtu në xhaminë thenë Allahu akbar Allahu jelleu ala Allahu është më i madh nëse Allahu jelleu e kanë më të madh në zemër atë let bëhet më i madh për një më vllazër let bëhet më i madh në mendjet tona Allahu jelleu ala mos bëhet nefsijon egoja jon e psijon e kanë neon mos kemi cilësitë cilësitë të fëmijëve ç'rrokun për send që janë shumë vogla ne kanë sot këtu janë bën njerëzit të rritur për me cilësitë të fëmijëve të rritur me cilësitë të Ma të vëgjër se të fmive E për Ameri sër Allahum Pas ka artë ato njerëzi Të, të cilët pas kanë qenë bura Andaj e shofim se Amrë mëni Khattabi Në vitin ku ka përfundua Në kohë mërë të dinëve, rënegatve Të cilët nuk kanë pasë drejtë me luftuhe Lëtëre vite kanë kaluhe Prej asaj që i ka inspiruhe Allahum subhenë të të Amrë mëni Khattabin është përdorimi i ishë mërë të dinëve Në luftën kondra persianve dhe ata kanë bërë abllëu bëlaën hasna kanë bërë dhullumin më të madh e kanë bërë e kanë bërë më shumë të dëm pasianëve kush ato janë të cilët deri deshën Murtadin volkan pas burni ulazar kanë pas burni madje pejgamberi rreshën një ndër pejgamber të rreshën që ka qenë i penduam dhe i ikur prej muslimanëve ai ka qenë edhe një ndër personat kryesorë në luftën kundra pasianëve ka së kan pas burnim me vetë andaj blazar në kohën sot duhet të vlenë ata dhe kjo është prezenteve kryesorë që duhet me pasna Për dhëshë, nuk vjen ndihma Allahut, as udhëzimi i Allahut, as drejtimi, as të mira që të jap Allahu. Nëse të jep, të jep, jep vetëm si sidraç. Kur ndos që Allahu të fundos me të mira, të ndos që Allahu të fundos me të mira që të jep, në atë moment kur ti në zemrën tënde që i zi libër vllau musliman. Në zemrën tënde zbash racë vllau musliman në drejti spirëtimet. Në atë moment kur ti nuk zbash racë filani pas ka ti nuk ke. Në atë moment kur nuk zbash racë filani, dika ti nuk dishe në vetë antik kur e formon një zemër që do më azhduk apo kur i thonjë një fjalë subhanallahu kur i thonjë një fjalë e cila aludon dhe tregon për ata se dëshirojnë të azhdukë Allahu xhënahu te mi për ty ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa hasedi i ka ulë timir as sikur si ka ul drunin çashtu e thot sikur si ka ul drunin i thot çashtu hasedi i notë që nuk merr nejse sopat nuk merr nej në hekër me vrad dikan Por t'i vret mirat se va për qipunen të vret Namazin t'i vret zeshatin të vret agjerimin Edhe kim bit kot Në të moment Kër Allah u gjelera shenë në zëmën tonë që pas këti Zemër ujku Që pas këtë zemër të gjarpërit Që pas këtë zemër të kashve A ka për i një zë qenë kështu Odo zhe vallaj letësht Shumë letësht dërzeu caktimit Allahut Dorosojë kërnachu me ata që Allah ta ka caktu prezenteve. Gëzohu për të mirat që i kanë muslimanët. Lakeman të mirat si e muslimanëve s'është problem. Por thuaj se Allahu xhelahu, thuaj gat lutjes Allahu subhanahu wa taala, o zot jep ia dhati. Çat kushton Allahu me fjalë këtë fjalëve. Sikur ngjarën e Musa, sa me at plakun. Lutja edhe për koqijen, posa s'është lut. Lutja për, për koqijen nuk është lut. Ja, për koqijen s'bam lut. Për vëllahun muslimanët s'bëkam luta. Udhimin Allahu t'ia, pasurinë Allahu t'ia, drejtimin t'ia ushqimin të hap, rrezikun të hap, shëndetin të hap. A nuk boi ka a them kjo? Dhe ka për njerëz me një fjalë, e fitoi xhenetin me një fjalë edhe fitoi xhehenemin. Dhe kjo është hadithi e pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun subhanahu wa taala, ti Allahu جل جلاله ze mat muslimanët e pastron. Ne veçanti ze mat e njerëzit të ulzun. Allahu ti pastron prej gëllit, prej inatet, prej smiras, prej zëries, pre prej të këqesh, prej mendimit të këqë. Allahun جل جلاله elusim që Allahu subhanë të zemrat tona ti shikon në zemrat tona të vendos u zem dhe drit në zemrat tona të vendos akidele salifit në zemrat tona Allahu gjelat të vendos dashurin e për amërit sallallahu aleyhi sallam të vërtet e lusim Allahu subhanahu ta'ala që Allahu gjelat qdo cilsi e cila është për cilsive të ujgjve dhe gjapnive të alargon për zemrat tona E lusim Allahum subhanët që ajë gjithë dhe Allaho musliman i qërija që ispravum me haset Allaho gjela të sërënjus prezim rësëti E lusim Allahum subhanët që Allaho gjela të ashtët kvalitetin tek muslimant E lusim Allahum subhanët që Allaho gjela të ban një grusht muslimant rrësjarës la ilaha illallah muhammedur rasulullah E lusim Allahum gjela që gjithë dhe konë që e musliman të shkelur Allaho ti të fërëtën Gjithë dhe motër muslimane të shkelt Allaho ti arun dhejrën Gjithë dhe dhe dhe اذ دو مسلمان اسيرس اسامور الله تشران اروعسم الله ونجلات الله سبحانه وتعالى تكن كرانين امه الاسلام سيكور شي كاجين كرانين كونه خلفاء الراشدين لا تكن الله جل وعلا خلافات كنار سياسه منهجيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى اللهم على نبينا محمد هل ترى كيف لبسنا في الترائيم اللبوس فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوس